Die arme man rekt nou groot oog en weet van sy ververbasing nie wat hy moet doen nie. Hy begryp nie waarom die skare nou so deemoedig opstaan en ons en die drie manne volg en voordier die prachtigste besalms ter ere van Yahweh sing nie. Nadat hy die jimmelse gebied, wat met niks op aarde vergelijk kan word nie, een rikkie stil swaiend en seelsgelukkig bekyk het, vraag hy weer, Hoop beste vriend en broeder, sê my toch waar diegene wat ons volg Jawe sien, want hulle sing asof hy nou midde is. Ek kyk na links en rechts, na voor en na achter toe, maar ek kan niks ontdek wat my aan Jawe laat denk nie. Is my blik nog te naïef of nog te onwaardig om die heilige gelaat van Jawe te aanskouw? waarschijnlijk sal, sal dit wel die geval wees, en eerlijk gesê is dit vir my ook beter, want ek voel, en Yahweh sal dit ook die beste weet, en sien, dat ek sy heilige aangezicht nie sal verdra nie. O, ek is al oorgelukkig, dat ek al die jimmel, al die jimmelse nou aan jou sy aanskou, en dat Yahweh my sien. Weet jy, ek sal hom toch nie een keer wil sien, hom wat ek so lief het. maar eerlijk gesê in die persoon van die Heer, Yahshua Messias, Ja, as ek maar een keer die goeie, ja die mees geliefde Heer, Yahshua, sou sien, sou ek die allersaligste en allergelukkigste mens van alle jimmele wees. Die boodskapper sê, wees maar kalm. Jy kan seker daarvan wees dat jy Yahshua gauwer sal sien as wat jy ding. Ja, ek sê vir jou, jy sien hom eindlik al, maar jy herken hom nog nie. Wees dis maar gelukkig. Die arre man kyk nou weer intens na alle kante waar hy Joshua dan wel sou moet sien, maar hy sien niemand wat hy is Joshua sou herken nie. Dit is toch vreemd? Jy sê dat ek hom al sien, maar hom nog net nie herken nie. Nou het ek al amal wat ons volg toch nou keerig bekyk, maar onder hulle kan hy nie wees nie, want amal lyk diep geroer te wees en vol ontsag, en amal loof en prijs Joshua so net, soos uit een mond. Die Heer van die Ewigheid Die drie in wit geklede manne doen dit ook en dis is dit nauweliks aan te neem dat die Heer Joshua om onder hulle sal bevind. En toch sê jy dat ek om sien, o ek smeek jou, sê my toch hoe en waar ek om dan sien. Die boodskapper sê, kyk na die stad van Jahwe, waaraan ons nou al baie nabe is, daar sal alles vir jou duidelik word. Ons loop nou al in die richting van die buitenste stad smiere, en sal wel dra draan die heilige stad sel wees. Daarbinnen sal jou oe eers jyltemaal oopgaan en wel net soos by die twee leerlinge wat na Emmaus gegaan het. Wees dis maar gerust, want dit moet alles so wees en so gebeur, so dat niemand se heil, lewe en vryheid enige skade ondervind nie. Hoe geval hierdie stad jou, wat ons nou gaan Die arme sê, oe vriend, waar so ek die woorde vandaan moet kry om die pracht en majesteit van hierdie stad te beskrywe? Ontelbaar is die aantal groot en prachtige paleise en hulle skyn amal bewoon te wees. Oe, jawe, hierdie glans, hierdie pracht en hierdie oneindige majesteit, die skoonheid daarvan is onbeskryflik en vir geen mens te begryp nie. Maar nou dat ons eenmaal in die stad is, vraag ek jou, waar is Emmaus nou en waar is die Heer Joshua wat om nog altyd nie aan my oor wil vertoon nie? Die boodskapper sê, kyk na die groothuis waarvoor ons nou staan en sien hoe taloose broeders en sisters ons vanuit die stralende vensters en galerie aan die buitenkant begroet. Dit is die echte, eeuwige Emmaus. Hier sal jy voortaan tot in eeuwigheid woon en aangezien jy nou al voor Emmaus staan, wat jy nou duidelik kan sien, keer jou nou dan ook na my toe en bekijk my dan sal jy ook hom herken, na wie jy so groot verlange en liefde in jou hart draal. Die arme kyk nou na die boodskapper, wat ek self is, reg in die oor en herken my nou oombliklik. Eilings val hy voor my op sy knie en sê, my Heer en my Jahwe, hy was dis die boodskapper, o my eindeloose, ewige liefde, hoe! Hoe kon hy hy self so verneder om my, hy arme soon daar, soe genade te bewys? Na hierdie woord word hy stil van salige verrukking en word hy in die woning van my huis binne gelei. Die verdere salige omstandighede van hierdie man kan julle vir julle goed voorstel, net soos sy ewige bestemming om in liefde werkzaam te wees. Daarom sal ons hiermee die tafel reel ook beëindig en na ander oorgaan.